صلى الله على محمد Salam alayhi wa salam alayhi wa سم الله سبحانه وتعالى ونشكر ونصلي ونسلم على حبيبنا ورسولنا وكنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعواتي واقتدى Kita masih dalam membicarakan kepentingan-kepentingan yang wujud dalam salat, dalam sembahyang dalam ibadat khusus antara makhluk dengan khalid. Dan tajuk ini sekaligus nak menyampaikan kepada suatu kesedaran kepada umat Malam ini ada tajuk yang dituntut kepada pemerintah Untuk memastikan bahawa umat Islam ini menjurikan salat Sekurang-kurangnya dia boleh membantu Kerajaan dan masyarakat dalam menangani masalah-masalah Semasa yang berhubung dengan tingkah laku manusia Yang besar Dia boleh Meredakan Kemurkaan Allah Kepada hamba hambanya Yang besar Bila geda kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bala-bala yang besar Dapat dihindar Seperti yang kita, Saya pernah sebut Dan hadis Nabi yang bermaksud yang berbunyi hadis kursi Laqad hamam tuli ahli l ardi azaban laula an ara al muammarin bin dibuyut, wa daqirin Allah ketiran wa daqirat. Wal mustaghfirina bil ashar Bila manusia telah meninggalkan Perkara-perkara asas agamanya Terutama salat Ia dengannya mengundangkan banyak Maksiah dalam masyarakat Pelanggaran hukum kepada masyarakat Bukar-bukar berlaku masyarakat Allah Ta'ala nak mengajar manusia Macam orang dahulu je Al-Quran tidak boleh diajar Hadis tidak Nasihat tak pakai Maka hamam tu Aku hampir-hampir Nak menurunkan Di ardi azaban Nak turun kepada ahli bumi ini Penduduk bumi ini azab Sangsara bala bencana. Bila hampir nak turun, laula. Kalau tidaklah kerana aku ketahui pada ketika itu, rumah-rumah ibadat aku masih dikunjungi oleh ahli-ahli ibadah menunaikan salat. Oleh melihat itu, mendapati, mengetahui, Allah yang maha mengetahui, ahli ibadat, semayang, khasnya di masjid-masjid itu masih ramai reda kemurkaan Allah dan tertangguh pelat azab tapi lama-kelamaan walaupun masjid-masjid Allah surau-surau ada orang yang mendirikan salat tapi salat bagaimana muka tidak tersegah sedangkan salat itu disebutkan aqimus salat Inasalatat tanha anil pasha wal mungkar. Tunaikan semaian kerana semaian itu dia mampu mencegah tanha melarang, menahan manusia daripada melakukan pasha kekejian kekejian yang nyata yang berlaku dalam masyarakat pelanggaran hukum wal mungkar dan hal-hal yang mungkar. Pasha merujukkan kepada kejahatan-kejahatan besar judi, riba zina, pembunuhan dan sebagainya itu pahasyah wal mungkar, benda-benda yang mungkar yang termasuk dosa-dosa kecil tapi semahayang dilakukan mungkin banyak yang tidak melakukan semahayang, maka mungkar semakin bertambah, maka Allah Hamam tu. aku nak turun juga azab aku kepada manusia sebagai peringatan kepada mereka kembali kepada Allah Nah, turun pada ketika itu pula lawla an'ara az-zakirin allaha kathiran wad-zakira masih banyak di atas muka bumi Allah Ta'ala ini makhluk-makhluk yang sedang berzikrullah manusia satu daripadanya malah unggas binatang hayawan yang zikir Allah banyak-banyak yang sepatut zikirullah ini mendekatkan mereka dengan Allah bila dekat manusia makhluk dengan Allah subhanahuwataala maka Allah ta'ala lah yang merahmati mereka dan kejahatan kejahatan tidak berlaku ternyata walaupun ada adzakirin Allah laki-laki zikir waddaqirat perempuan-perempuan yang zikrullah tapi ramai lagi yang melakukan pahsyat dan mungkar maka Allah nak turun azab bila nak turun azab pada ketika itu hampir turun dah lawla'an aral al-mustaghfirin bil ashar masih ada Allah masih kesihan kepada ramai orang yang bangun waktu sahur buat apa dia meminta ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur waktu makbul doa tertangguh lagi ibadat tertangguh lagi azab Allah Taala ta kepada makhluk tapi lama-kelamaan makin teruk walaupun semahyang diadakan walaupun roma-roma Allah dipenuhi dengan orang walaupun dari zikir banyak dan sebagainya tapi makin banyak lagi yang nama dia Pahsak dan mungkar, maka turunlah azab. Bila azab turun berlaku, disebut. Walaula itjaahum baksuna tabarru, walaupun kasat Seandainyalah bila turun azab kepada manusia, kesemuah mereka segera melutut, tabarru, rendah diri rujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa meninggalkan fasik dan mungkar maka sesailah hilanglah ketakutan azab Allah banti azab diganti balik dengan nikmat tapi malang kata Allah walakin qasad qulubuh bukan mereka nak kembali kepada Allah bukan nak rujuk balik kepada Allah bukan nak minta semula Allah taala mengurangkan tapi kasat puluh hati mereka makin degil sampai nak menamakan azab itu sebagai balak pun tak ada disaster bencana alam dipanggil earth violent bumi gila violent mengamuk bumi mengamuk dia anak nak balik juga yang mengamuk sebenarnya yang marah sebenarnya siapa bumi hamba Allah sebab dia menubuh wahyu Allah kerana rabbaka awhalaha Allah mewahyukan kepada bumi nak wa akhrajatil ardhu asqalaha Allah memerintahkan kepada kamu keluarkan yang mengisi perut kamu itu Jadi antaranya belakulah yang vulcano belakulah yang dipanggilkan dengan tsunami dan sebagainya. So, kalau inilah yang berlaku, yang semakin lagi semakin ketara bumi ini sudah sudah begitu uzur. Kita, kita balik semula makna dia. Bila Islam menganjurkan kitab ini menulis dan kita menyebutkan cakap lama banyak tentang semua yang bukan masalah peribadi sangat bukan masalah peribadi sahaja dia sampai ke peringkat memberi contribution yang besar kepada pembinaan ummah pembinaan negara so, kemusnahan kemusnahan yang berlaku ni tak terganti berapa faedah yang dapat kita, kita generate daripada kita benarkan uh, tempat-tempat yang mengundang murka Allah itu berapa banyak yang kita generikan income daripadanya dan banyak kita kena bayar balik bila berlaku yang dipanggilkan musibah tadi kadang tak terbayar kalau sampai kepada yang macam kalau macam tsunami acik itu berapa puluh tahun nak bayar balik tu tak akan terbenam. kalau hutan hutan yang terbakar berapa ratus tahun nak pulih balik tu hutan tu. kalau macam kena tonado ranak rumah berapa lama tu setahu saya yang Malaysia kena sikit tsunami dulu pun Langkawi yang kena sikit dulu Melaka Kedah kena di sehingga sekarang belum pulih sehingga sekarang belum pulih nak mengurangkan macam mana hal macam ni macam penyakit, bila kena penyakit tengok macam berlaku kita kok sakit, kena berlakukan macam uh, perasa mahu bohong so, usaha untuk protect tu, usaha untuk dipanggilkan vaksin tu, nak buat research nak, nak pertahankan saja tu ratus million, WHO belanjakan billion dah tu saya kata besar sangat kaitan dalam konteks ini sebab penting sangat dalam tajuk ini malam ini kita berjumpa dengan talkshare kita ini menekankan lagi sekali betapa pentingnya salat itu diusahakan diakui dengan baik kita habis tengah-tengah itu manakala luput akan dia sembahyang tengah-tengah yang kalau yang halaman 25 25 25 baru tengah-tengah tu -tengah manakala luput langwa patah luput macam lupa, boleh lupat boleh maka luput hilang akan dia semayang maksudnya dia tertinggal semayang tidaklah diqadahkan bersegera so tak boleh sanggup dah sebab ini hutang yang akan datang itu tunai so yang hutang kena buat dulu itu kaedah yang selalu kita bercakap macam orang kata aa uh, duit ada hutang kawan pun ada tapi orang ajak pergi melancung pun ada baik pergi melancung dengan melencong sekali yang tu sunat setidak-tidaknya sunat saja tidak wajib yang ini wajib macam cerita juga macam selalu soalan timbulkan orang yang ada puasa wajib tertinggal Ramadan perempuan lelaki lelaki ada tertinggal puasa wajib Bila masuk kepada satu syawal, raya, dua syawal, orang semua yang sunat syawal. Mana baik kita buat sunat syawal enam hari ataupun kita qadar dulu, yang tertinggal. Kan jelas yang qadar, itu dia wajib. Yang tu nama dia sunat, so, buat yang wajib dahulu. Maka sunat buat kemudian faedah ini memanglah bahawa taqdimul aham 'alal muhim ma'rufun wa ma'lum bid darurah kita mengutamakan mendahulukan yang wajib yang compulsory membelakangkan yang elektif yang ada pilihan itu diketahui dalam agama secara paksa secara darurah so atau perang itu saudara boleh implement kan boleh jalan dalam semua keadaan. Ada yang wajib buat wajib dahulu. Tinggal semayang dia wajib kena qada. Bila kena qada kena buat dia. Tinggal macam bermasalah. Bagi orang yang banyak tak banyak tinggal puasa tinggal tinggal semayang baru 30 tahun tinggal tak banyak. Baru teringat balik dah nak, nak apa nama ni, nak qada. Nak qada macam mana ni panjang ada kaedah dia saya katakan qadar dia bawa dia qadar ikut waktu yang dia semayang satu semayang hari ni dia qadar dua sebelum semayang maharid pun dia qadar lepas maharid contoh saya lah qadar tapi ada orang pada kita dia semayang sunat ini memang cakap banyak macam mana dia boleh buat sunat padahal wajib dia tak buat lagi buat wajib sunat, sunat kemudian sampai bila habis wajib Oh, lama sangat. Ada hang tinggal lama? <tuk> Dak, tak apa. Buat tinggal, buat buat yang yang yang wajib tu. Diqadaqkan segera. Bukan qadaq sahaja, kemudian taubat ia. Daripada kembali kepada apa yang demikian itu ni tinggal tu ada dua lah yang senang kita -tidak faham. Tetapi tinggal dengan sengaja lalai, negligence, tinggal dengan tidak sengaja macam terlupa ada, kadang-kadang kita rasa dia semayang dah rasa semayang dah zuhur tu yang lagi teruk pula dia jaga subuh tu dia mimpi, dia bangun daripada subuh tu dia pergi beli air ni dia semayang, dia mimpi dia semayang subuh Lepas yang subuh tu, dia mimpi, dia tidur pula semula. So, dia rasa semayang dah. Dia kacau-kacau, dah. Duk lagi rupanya. itu, bukan sengaja. Berlaku dengan kata tak lama. okey so, Yang sengaja tinggal, itu ada hukum. Yang tidak sengaja, pada timbul, ada tinggal. Hukum. Tapi, ke, apa sahaja pun, sama ada sengaja tinggal, atau tidak sengaja, meninggalkan semua yang tetaplah berdoza kecil dengan besar sebab tu dia mesti bertaubat. taubat daripada yang, sebe yang sebegitu rupa itu kita disebut sini dia kata bahawa uh, taubat ia daripada kembali kepada umpama yang remakan itu tak mau berulang dah yang itu ada pun yang mensiasiakan dia sesiapa yang tinggal sengajalah dia mensia arahan mensia-siakan uh, perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk solat maka tiada jalan sekali tak ada jalan tak nak nak selesai masalah mereka pastilah dia kena dosa tapi masih kena bertaubat maka bila apa dan jika ada ia keluar Semayang daripada waktunya yang lain Daripada ketidurannya Dosa yang amat besarnya Dikirakan kalau kita Semayang keluar waktu Kita hilang satu waktu Kerana ketidur Ketiduran Keluar semayang Itu pun dosa besar dah. itu kita ambil ikhtiar, Tak ambil precaution Untuk mengelak daripada tidur yang sampai Langgar waktu Sakit lain cerita yang benar-benar bermasalah adalah tapi ini yang yang secara neglect legend jaga dia boleh atur tapi dia tidak mengaturkan maka dia yang dosa ketidurannya dosa yang amat besarnya dan ada ia bersegera mengqada'kan dia sekalipun maknanya kalau dia segera qada' sekalipun masih dosa itu ada ha, sebab itu kena perlu kepada taubat taubat yang nasuha keyakin Allah taala terima dan tidak bunuh lagi insya-Allah selesai itu ni dia nak bercakap mengenai bagi orang yang tinggal satu waktu, dua waktu bagi orang yang nak lejeun tak satu dua waktu. Ada bayang tengok ya, orang ya. yang tinggal puluh, ratus, ribu waktu Saya saya berhak bercakap pasal saya saya rawatan hari Selasa itu masih banyak Saya berubat dengan orang, makcik ke, isteri ke, mengadu, saya cakap, tolonglah doa macam mana. Suami jarang semayang. Saya cakap baik. Jarang tu makna dia. Jarang, jarang. Dia buat jugalah. Jarang ni, buat jarang-jarang kau tak buat langsung. Ada sekali dulu dia buat. Bukan jarang malah ada yang kita dengar setelah sepanjang saya berkahwin dengan dia sampai ke pagi ini pun saya tak nampak sekali pun dia semayal kemudian mak mak pula mengadu pasal anak dia dia tak habar kata mak rampik kita kerti lah dia gila mutu semayang tak pernah apa tak pernah ni banyak tak, tak langsung Dhamir Hati kecil tak tersentuh tu Duduk atas bumi Allah Makan rezeki Allah Bernapas dengan udara Allah Boleh tidur Allah Ta'ala bagi lena kat dia dengan nyinyak dan sebagainya Bangun sihat Langsung tidak nak mengatakan Alhamdulillah Nak semaya nak ta'at Allah Ta'ala wa Ta'ala Nak, nak buat balik. Kata yang dia bilang, balik sebab ni yang balik kepada masalah-masalah umat bukan bukan kecil nak latihan nak daripada sekolah itu ada disiplin nak dihidupkan balik di kampung-kampung merasa surau dan sebagainya untuk mengajak orang balik kepada ni kepada nak tunduk bukan orgi dan bukan banyak sangat pun pasal satu tinggal pun dosa besar dah tobat macam mana pun dosa tu besar satu Dan tiada uzurkan, membimbangkan dengan dunia dan lainnya. Tidak tidak dipanggil uzur tinggal semayang kerana membimbangkan. Rata dunia hilang. Bimbang perniagaan hari ini, tinggal semayang 15 minit itu hilang 5 pelanggan, 6 pelanggan. Ataupun ada deal yang sepatutnya tumbuh telefon, ada next coming, good deal. Uh, tunggu tunggu tak mari tengok tu semalam tak lagi tunggu tunggu aku ni semalam kan ada telefon aku ni hilang tak tahu peluang mana <San> jangan bimbangkan dengan dunia dan lainnya tak itu tu toto contoh yang kita lahir yang kita lihat tengah tengok yang zaman nabi baik pada dalam perang pun mereka semayam tak takut kata musuh serang pada ketiga itu Allah Taala yang uruskan walaupun ada semayam kaum boleh tengok tu macam masih ada lagi sedikit budaya di Mekah tu. Kedai emas, kedai tukar duit, kedai yang besar-besar tu sembang itu tutup. Ingat tak? apa. Pada umum tidak mengapa. Itu sebab ada hikmah pada ketika itu dia balik Allah Subhanahu Wa Dan kadang-kadang masa -kadang, haji yang Allah Taala uji. Macam seorang satu dua orang kau jumpa dengan saya Dia berjalan dua orang kawan Seorang nak bonti semayang masjid Seorang tak nak Akhirnya dia kata Untuk dia pergi Dia pergi Bonti di masjid Dia duduk dalam kereta Kawan tu pergi bila air Mari semayang Mari semayang Rupanya masa tinggal tadi itu Ada dua orang ambil semayang sama dengan dia Sama keluar Backpost dia Diambil ambil orang pilih semayang sudah mari tak tawan ni mengadu kata backpast -back, ah itulah orang galak pilih semayang sangat situ pula jadi akhir tak pergi semayang tak hilang pun yup pilih semayang hilang uji kan ada hikmah lain orang nak ganti yang lain yang sebagainya uji bukan tak ada tu saya inilah yang disebut tadi ni tak boleh bimbang dunia lainnya daripada semahyang melainkan kerana ketiduran itu yang dimaafkan tadi macam dalam yang tidur tengah nyenyak sampai terlepas tu walaupun dia niat nak bangun dan sebegini lepas atau lupa dua maka hanyalah dan wajib atas orang ni wajib atas orang memerintah pekerjaan muslimin maknanya wajib pemerintah yang memerintah umat islam Bahawa menyuruh dan menanggungkan akan segala umat yang umum atas mengejarkan sembahyang yang lima waktu. So, utama itu disebut kepada pemerintah. Sebab, dibalik kepada hadis yang lebih faham senang, An-na su'ala dinimulukihim. Nabi kaitan manusia ini, dia akan ikut rentak. Komitmen muluk raja pemerintah kepada dia ontak di mana kalau muluk pemerintah tak berat akan memang orang bawah tak berat sembahyang macam kita bapa dengan rumah tangga kita kalau suami tidak memberatkan solat sembahyang apa yang lain pun si isteri anak-anak pun tidak berat sembahyang walaupun ada sebaliknya ada, tak nampikan suami tak berat tapi tergi berat jadi balik kepada kaedah soalan dini mulukim manusia ikut rentak din cara hidup din makna agama, din juga mana cara hidup mulukim pemerintah-pemerintah mereka Betul? kalau pemerintah mengambil berat dan dilihat pemerintah lebih awal lebih committed dengan perintah-perintah agama maka orang yang nak sesuai dengan dia memang lebih bersedia untuk pemerintah kalau pemerintah banyak dan suka sangat main banyaklah kaki main golf kalau pemerintah suka belabun dia labun sama dengan pemerintah kalau dia pemerintah dalam syarat berhenti semangat kita semayang dulu Maksudnya Nabi buat Rayahna ya Bilal Bila buntu ada masalah dan sebagainya Okey Bilal panggil Rayahna maksudnya pergi panggil Kita semayang Menisai masalah Mengurangkan ketegangan otak dan sebagainya Dan menisai masalah tu yang dia katakan Dia wajib menanggungkan akan segala ummah yang umum Semua orang Itu bergantungan dia itulah akhir timulah ayat Hadis ayat lain yang mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayatin kamu kesemuanya adalah ra'in penjaga pemimpin wa kullukum dan setiap kamu yang memimpin mas'ul an ra'ayatin dipertanggungjawab bukan kepada orang yang dipimpin dan ada kena-menang sampai kepada semayang pun Di, di, di petanggung kepada yang memimpin sampai kepada atas sampai ke bawah yang membawa dan jemaah dan jemaah sudah cakaplah muda dan demikian juga dan wajib pula atas mereka itu bahawa diseksa akan mereka itu dihukumlah wajib kepada yang berkuasa mengadakan cara-cara yang sesuai untuk menghukum. Juga nak kempen ketaan seks itu dihukum akan mereka itu akan orang yang mengeluarkan semayang di pada waktunya walaupun dia kotor pun mahu kena ada polo dia dia tidak nak kena tertib nak kena terbiak balik semua jangan kena, supaya kena buat awal waktu kalau boleh dengan lambat lambatangan jangan ringan ringankan kalau boleh dan sebagainya keluar waktu saja kalau dia pasti sabit, dia tinggal supaya ke keluar waktu tak semayang kena ada hukuman dia yang boleh memperbetulkan dia balik sebab segan dia biasa segan segan semayang malahlah bukan engkar kalau engkar dia jadi kufur engkar semayang, semayang. tak wajib engkar tapi dia segan dia galak tahu lah ni taubat pemerintah kena ada sistem yang boleh orang tu sedar dia silap dia kena bertaubat dia qada taubat dan sembahyang maksudnya dan qada taubat dia kena qada pun kena dia kalau dia mengikut sampai dia tak mau juga ikut dia berdegil juga dia jadi kepala batu juga tambah juga sampai ke peringkat tu dibunuhnya tidak ada hukum bunuh ni melainkan yang dosa besar. memang pun dalam hukum pekah lain yang umumnya kalau orang yang ingkar semayang memang boleh dipaksa jika tak mau juga maka dibunuh contoh yang jelas lepas Abu Bakar ...ditabal sebagai khalifah... ...lepas wafatnya Juman Sallallahu Wasallam... ...didapati bahawa ada satu kaum yang ingkar zakat. Ingkar, bayar zakat. Kerana mereka faham zakat itu kujipan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam... ...umat wafat, maka mereka tidak mahu keluar zakat. Wakar kata law mana'uni iqalan ma addahu ila rasul sallam la harabtuhum mastamtsaka saibu bi yadi allah kalu bakar wallahi law mana'uni kalau mereka itu kaum itu masih enggan tidak mau menyerahkan kepada pemerintah kepada aku yang memerintah zakat walaupun merupakan satu tali saja penambat kuda nilainya macam tali aiqalan penambat kuda la harabtuhum aku akan peranginya mereka mastakam mastamzakal sayf biadi kalau kamu ke semua bercakap kepada ummah kepada sahabat-sahabat kepada Talhah kepada Zubair kalau kamu tak mau sokong aku tak mau bersama dengan aku membesemikan yang yang merosakkan Islam ini biar aku pergi seorang lagi pedang ada tanahku itu ketika tu wakar berumur 61 tahun dia nak keluar pegang sendiri orang yang tidak bagi zakat zakat satu daripada Rukun Islam Sebab tu maka Sama dengan Semayang Sama dengan puasa Sama dengan haji dan sebagainya Yang melambangkan hukum rukun Islam Sama ni Ini cakap pasal Semayang, taubat semua ni Jika tidak, di dia mengikut Yang pertama ikut pemerintah yang suruh Dibunuhnya akan dia Atau diperangnya Yang saya sebut tadi Boleh perang Mana dia nak balik kepada Ada benda yang boleh tolerit. Ada benda yang tidak boleh tolerit. Sebab dia, orang ni dia faham sangat. Itu sampai kepada yang yang Nabi sebut lagi. Al-Lain makna. Yang Nabi katakan bahawa Satan qata' ural islam urwatan urwah. Awaluhah al-hukm wa, Awaluha al wa akhiruhah al-salah. Akan sampai masa umat Islam ini akan memutuskan tali yang hubung antara dia dengan Islam. Islam dengan dia ada banyak tali. dipanggil panggil Hablillah. Apa sahaja yang kita laksanakan satu tuntutan, kita kita ikat kita dengan Islam. Macam semayang. Kita ikat dengan kita dengan semayang sehari lima kali. Terikat. Terikat maksudnya kita akan buat. Dan sampai masa, umat Islam akan memutuskan tali yang mengikat antara dia dengan Islam. Urwatan urwa. Seutas demi seutas. Awaluhah, yang pertama sekali yang insan muslim, pemerintah, akan memutuskan diri mereka, pemerintah, kuasa mereka, Dia putuskan dengan Islam Apada awal waha awal al-hukum Undang-undang negara Kalau itu sudah putus artinya negara tidak Melaksanakan Tidak Menjalankan Undang-undang Islam Atau hukum Islam Kalau itu bermula Dia akan putus yang lain. Wa akhiruha, tali yang terakhir yang orang akan pertahankan ialah sembahyang. Wa akhiruha, yang ini pun orang akan putuskan. Putus sembahyang ini maknanya putuslah hubungan dia dengan Islam. Sampai lah kepada yang kita baca di bawah ni yang dikatakan bahawa tarakas salat atau muta'amidan fakat kapara jihara tinggal salat maka dia kupur dia pergi sahabat ke situ kerana dia melibatkan kekupuran melibatkan kepada putus langsung hubungan dengan Islam dan sebagainya dan memanglah melibatkan kecemburuan kepada kepada Islam kebenidah hidup Islam itu lah tak ada dah itulah cakap bahawa dia sampai ke peringkat Boleh keluar bahasa-bahasa yang tak elok Kepada sahabat Nabi, isteri Nabi Tapi saya syukur Alhamdulillah Kerana banyak kita cakap Orang cakap banyak sampai kepada sensasi Dibatalkan kan? Sensasi sampai dibatalkan Tapi dirayu pula tak Kita kena memperanak Yang macam, -macam tak, tak boleh, tak boleh biar biar Sensasi kena memang teruk sangat Saya tahu Jadi isu banyak orang yang kita pun bincang kita, dah kena nak ajar sikit sensasi yang telah dibatalkan, dulu dibatalkan live, tapi dibuat rakaman, tapi pressure kuat oh yang sedar ni, akhirnya pemerintah pihak apa, TV telah membuat keputusan sensasi dibatalkan terus live tidak boleh rakaman tidak boleh, tapi mereka telah merayu balik tak, kena buat pengajaran yang macam ni ok, atau di perangnya atau lainnya lainnya itu selain daripada bunuh tak mungkinlah kita ini suatu hukum dan pemerintah ada ada polisi ada maslahah bila kena buat begini bilakah tidak bilakah ada yang lain bilakah perlu kepada uh, desakan, asakan yang program-program ke arah mengasak ...mengajak, memberikan makna yang lebih baik kepada, kepada orang daripada... ...buat cara paksa, biar dibuat secara sekolah-sekolah tapi dengan dia faham kenapa dia buat. Maka nak ada caralah yang boleh menyampaikan demikian. Hukuman dan sebagainya. Hingga mereka itu mengerjakan dia. Tak boleh, tak boleh dia. Seperti saya dekat tadi, saya jangan lupa Puan yang sebut awal tu, Puan, dia, kita buat demikian itu... Kita telah dapat menyelamatkan ummah daripada kemukaan Allah Taala, dapat menyelamatkan harta benda kerajaan dan harta benda rakyat daripada musnah kerana kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk waktu kalau lihat balik tak hairan. satu demi satu musibah saja tak pernah habis-habis dah tak jadi masalah besar dan kita nampak nak ke mana ni generasi generasi muda ni dengan dengan trend yang ada sekarang ni dengan pakaian dengan lagak dengan apa semua dengan mak rampit tak rampit apa semua tu tu kecil saja tukarlah nama apa pun pokoknya tak ubah boh rampit malaikat boh boh lah Dajjal ke apa, -apa Kena pergi tarbih Kena balik semula kepada pangkal Balik kepada sekolah Balik kepada peraturan okay. Ini kesemua ini saya katakan juga oh, Dia balik kepada punca Kita nampak tu betul bila, bila maksiat berlaku Yang diantaranya Ialah orang-orang yang meninggalkan semayang Kalau semayang semua teribuat dengan baik Sekurang-kurangnya Dia mengurangkan jina Mengurangkan akhlak yang tidak baik Dan mengurangkan bahasa-bahasa yang tidak baik. Tak perlu buat seminar mulut tu. Okay. Kita buat seminar mulut pula. Okey. Dan haram lagi berdosa apabila diam ulehmu. Sebab <tik> <tik> kita diam itu mana kita redha. Tak menyatakan suatu bangkangan itu kita redha. Sukutuhum, <tik> ridahum. Haedah pekah ni kalau diam, maknanya dia setuju tu. <tik> dia ambil daripada contohnya dia kata kalau macam wali kita ada anak perempuan datang orang meminang kita kena tanya anak tu setuju ke tidak kita tanya minah Siti ada orang minang kamu ni kamu nak kata apa anak tu dia kalau kata iya pak nampak sangat amin malu aku tapi dia diam kata dia suku tu redha dia diam itu tanda kata dia redha ha, sebab tu balik kepada kaedah yang kita pakai yang dalam Osman faham, faham. macam man ra'a minkum bunkaran bila kamu menampak yang munkar kena ada reaksi yang jelas kita tak setuju fal yurayir hu dia kena ubah dengan tangan dia tangan mana kuasa dia apa yang dia boleh buat dengan kuasa dia bidang kuasa dia Kena buat dengan kuasa. Kalau kuasa tidak ada, mulut ada. Kena ubah dengan mulut. Kena bercakap. Saya memanglah. Saya bercakap. Ada ruang di mana, Pertubah Jumaat ke, ceramah ke, Apa saja pun kita bercakap. Tanda kita kata-kata kuasa, kata ada kuasa bercakap, kena ubah. Dia mampu internet-internet, mampu SMS-SMS, apa sahaja. Aku tak reda yang macam ni. Kalau kita boleh ubah yang itu dengan tangan kuasa tidak boleh, dengan mulut tidak boleh, masih kita boleh ubah dengan hati. Hati kita berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, tolonglah. Hati aku tak reda. Tapi yang tiga itu disebutkan wadhik ab'ul iman. Yang ketiga ialah orang yang memiliki iman yang ad'af bukan lemah, selemah-lemah lemah iman. Kalau lemah wadhik, daiful iman. Daif itu lemah. Ad'af itu lemah, selemah-lemah iman. Kita ha, Kalau kita itulah mewakili yang kita yang lihat pada sekarang ni bawah berapa ramai kalau kita yang termasuk dalam ad'apul iman selemah-lemah iman kalau kita berada iman yang selemah-lemah itulah mampukah kita menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala itu, itu yang, yang sampai dia boleh uh, orang yang memerintahkan pekerjaan umat pemerintah lah diper orang yang besar-besar seperti raja disebut terang-terang jika mengetahui akan mereka itu tiada mengetahui jika mengetahui akan mereka itu tiada mengetahui dan disebut itu jadi mudahkan atasnya daripada melalaikan pekerjaan ummah ini maknanya tak boleh dia lalai tak boleh dia ambil ringan bertepuk program tu so nak kena buat serius bagaimanapunlah raja dan sebagainya Yang, yang ni lah masalah Bercakap sensitif, tak bercakap lagi sensitif so, Rakyat melihat, orang semua melihat so, Kalau pemerintah tidak semua yang Jumaat Lepas tu Mestikan pula yang tidak mesti Kotobah mesti berdoa kepada bukan dia seorang saja sampai kepada denoga nampak ke semua orang tak bercakap pun macam kita nak dapat sokongan mi aman doa Allah Subhanahu wa taala besar betul nak dia pun tak boleh memanglah kalau Ambillah, lah negeri mana pun taklah. Ambil negeri saya lah Tanah tu badar rakuk boleh Masak mana Dan beberapa menzik ada dari polis tu Kadang-kadang orang tengah Orang tahu siapa Siapa menteri semayang Menteri tak semayang Raja semayang Orang semua tahu Semayang orang tu, Tapi bukan untuk orang tahu semayang tu Orang tahu dia semayang atau tidak Polis semayang lah Raja aku semayang Tapi akan jadi beri Sebab dia yang tugas utama untuk diberi. Sebab itu bukan bukan satu benda yang mudah bila amanah diletakkan kepada kita. Amanah. Sebab tu Umar melihat bila dia memerintah, dia dapat merasakan betapa besarnya amanah Allah kepada dia. Dia... Dicikam. Dia tahu. dia orang dia tahu. Itu dia katakan bahawa, Pilih segera menggantikan aku sebelum pajar besok lusa. Hempas pula. Kibar sahabat. Dia panggil ahlul hal wal aql. Satu-satunya kuasa Core Pembesar-pembesar sahabat Jalan yang paling kananlah, Pilih Dia pun pilih-pilih Berjumpa dengan seorang yang Cukup segala kelayakan Dan consensus memilih orang tu Lalu mereka kemukakan kepada Umar Sebelum berusaha Hari dia nak wafat Dia wafat pagi, subuh Hari tu malam sebab ke malam tu orang kemukakan nama dekat dia tengok-tengok nama yang dia kemukakan kepada dia tu nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dia tengok kamu buat lagi sekali lagi pilihan saya kenal cari lagi calon dan sebagainya aku nak kepada orang lain yang dapat kemuk kemukakan, kan yang aku mutmain dengan dia orang cari balik masa dah ni datang pula kami dah lepas pula cari dia wahai Umar kami dah kata inilah dia orang yang salih aslah yang paling layak dia dia. tak apa pergi cari lagi sekali balik sama juga umat yang sakit kena cikam je dia bangun darah keluar Dia kata tak cukup kah lagi seorang keluarga khatib akan berdiri di depan Taala nak jawab tanggungjawab dia kepada rakyat. Tak cukup dia seorang. Apa anakku anak aku pula? Aku tak sanggup. Karena amanah ini terlalu besar. Cukup dah aku seorang. Keluarga khatib. Jangan kau melibatkan anakku layak satu masalah tapi dia rasakan besar tu. Ah kalau orang pula lain. Pilihan pertama tak ada anak dia. Pilih lagi sekali. Kali okay? tak ada juga. Pilih lagi sekali. Tak ada juga. pilih kalian 104, ha, baru sampai. Tok kita nak dinasti. Tapi saya tengok betapa indahnya. Dia merasakan tanggungjawab sampai teruk tu, sampai kepada peringkat anak dia memanglah luar biasa dia hasil nabi mendoakan kepada dia Allah alim wa takwil wa nabi mendoakan di dada dia Allah alim wa berilah kepada umar ini ilmu untuk mem mem mem memahami Islam memahami Quran dan hadis wa faqihuddin bagi dia faham dia memang faqihus sahabah dia mukti dia ronok kepada dia pribadi lagi dia dan sebagainya maka dia dialah paling layak tak ada boleh layak lagi akhir telah buku pilih jatuh kepada Uthman bin Affan Umar reda Uthman bin Affan Reda sahaja Umar sudah full coma dia reda dia tahu dah Uthman nak dia minta dia tidak sedar sampailah kepada dia sebuh siapa yang terakhir yang disebut tadi Sebelum pajar besok Pajar besar Itu perasaan yang Yang nak yang dilahirkan Tanggungjawab kepada ummah tu Yang yang begitu besar Sebab Umar kata Umar pernah sebut Aku telah buat segala galanya dah Untuk rakyat aku ni Aku tidak bimbang dah Aku sudah yaksin Aku tidak bimbang Kepada Allah Ta'ala Tentang adilnya aku Kepada umat aku Islam Aku tak Aku tak takut dah kerana mereka berani teguh aku Bagi mengatakan akh ta' ta' ya Umar Berani perempuan kata-kata Akh Umar Umar yang bersalah Dia akan melaku Yang aku takut sekali bawa Aku tidak adil kepada Baha'im Binatang-binatang yang berkeliaran di Madinah ini Dah sampai ke Dijilah dan Purat Daerah Aku takut ada binatang yang terpatah kaki dia Di jalan yang Umar tidak perbetul jalan tu Patah kaki dia Dia mengadu Al-Tahala Aku jadi macam ini Kerana Umar tidak adil kepada kami Itu yang aku takut Sampai ke situ Dan sampai kepada yang saya kata tu ideal lah Tapi dia berlaku macam Macam mana boleh Umar mengambil temu jawab yang yang sepatutnya dia boleh Allah orang lain boleh buat orang semua sudah tidur dia masih pergi melihat ujung-ujung kampung orang-orang yang tak ada peluang datang menadap dia dan orang oh, oh, kampung kita pergi orang yang yang yang rural sampai dia berjumpa dengan sebuah rumah pada akhir malam lain kesemua sudah padam lampu tapi mengapa rumah itu lampunya ataupun pelitanya masih menyala dia pergi dengar Bagi dekat dengan rumah itu anak-anak anak kecil sedang menangis teresak-esak dia pergi tengok kenapa dia menangis tengah malam sakit dan sebagainya dia ketuk pintu, ibu tunggal kenapa anak kamu menangis teruk ni Mereka lapar. Itu yang kamu sedang jerang dalam kuyup masa apa itu. Dia tengok. Ha ah, tengok. Oh tengok. Depa buka tengok. Ketul-ketul batu. Yang dia rebuh dalam kuyup. Dia balik perempuan tua itu. Lima sanak tiada. Kenapa yang hang tipu anak hang, hang jerang batu dalam ni Apa dia, Pak? Akulah insan yang paling malang kerana aku hidup zaman pemerintahan seorang manusia bernama Umar al Khattab. Betul kena? Akulah insan yang paling yang malang kerana aku hidup zaman Umar bin Khattab yang tak pernah ambil tahu hal aku. Aku suami aku telah meninggal dalam peperangan, anak aku masih kecil, kami kehabisan dah 2-3 hari dah gandum langsung apa pun tidak ada, kalau orang macam kamu jadi khalifah, aku tenang. Tetapi aku malang aku hidup zaman Umar Al-Khattab dia kata Mahlan ya Umar Umar tak tahu ni Umar tidak tahu bukan aku nak bagi tahu. dia yang memerintah dia kena tahu. kamu maaflah kepada Umar aku tak akan maaf kepada dia Umar keluar dari rumah balik pukul 3 tengah pukul 4 pagi gitu. tanggung gandung dia dengan Ubab. Dia dua orang dia dengan seorang pengawal. Kawan. Bila pergi ke baita Bacul Mal. Buka, dia boleh buka Bacul malam Dia suruh obak ni angkat, letak atas bahu dia. Sobat kata, lah, yak mu'minin. Aku akan tangguh. Umar kata, Ha, nak tangguh dosa ata ambil wazir makuba tajilif angkat tak bau satu gandum satu uncang gandum pergi motor tu pelekat balik atas mai hobat nak tolong anak tolong aku kepada Allah taala dekat api perempuan tu sedang tengok anak dah tidur ketika letih bapak bapak api tu tiup api tu perempuan tu kata janggut kamu terbakar tu bau dia terbakar sebelah masak goh anak goh bagi makan ha makan perempuan tu kata berbahagialah kami kalau kamu boleh jadi khalifat Tak apalah makcik Besok makcik pergi jumpa dengan Umar Tolonglah Pergi jumpa dengan Umar Tak apalah Akhir lepas besok ni Dia pergi jumpa dengan Umar Tadi pakaian malam ni pakaian khalifah Dia tak kenal Dia dekat cakap-cakap dia tak ada tembuk Ni janggut terbakar ni malam tadi ni orang oh, perasan dia dia duduk marah malam tadi itu marah kat Umar Umar tak marah dia janggut terbakar dia kena katakan janggut terbakar dia punya menggigil orang tua-tua tu dia cahawin alaika ya Umar take ini easy, take it easy kamu maaflah kamu boleh aku di mahkamah dunia yang aku rasa lebih ringan hukuman dari kamu mengadu kes aku ni dari kiamat minta maaflah maka dimaafkan. maafkan makna dia so sense of accountability responsibility kepada hukum dan amanah ila. dari kiamat Minta maaflah. Maka dimaafkan. Makna dia. So, sense of accountability. Responsibility kepada hukum dan amanah yang dia pegang itu. Inilah, nanti asal-kata dengan, dengan lalai, pekerjaan umat. Dia lagi segala pekerjaannya. Kerjaan agama mereka itu. Bukan sahaja semayang sahaja yang boleh ambil... Amir kira sampai kepada daripada zakat yang terkata tadi itu hak memanglah kita tidak memiliki 100% daripada macam badan badan kita pun kita bukan memiliki kita ni ada hak untuk isteri untuk anak, ada hak kepada jiran ada hak kepada kawan ada hak kepada masyarakat dan kita kadang-kadang tu kenal faham Kita hanya sudah hak masyarakat So, masyarakat boleh gunakan kita Macam saya kata, kat istri saya anak saya Saya nak hak masyarakat Besok pagi nak lari Pergi ke Kedah ke Kedah balik sini, lagi nak pergi ke Cambodia Itu tu hak mereka yang kita kena pergi tengok Sebab ini, balik kepada hak ni bel zakat ini yang hak yang ada dalam harta kita itu memang wa fi amwalihim haqun ma'lum disya'il wal mahrum wa fi amwalihim pada harta harta mereka itu kan paham haqun ma'lum Allah beritahu dah hak yang tertentu dah kalau siapa disya'il wal mahrum golongan fakir miskin so kalau kita tak beri zakat banyak hak mereka kita rampas Hak mereka kita abaikan. Hak mereka tidak boleh tunaikan. Seorang so, yang merampas hak orang lain tu dia sedaya zalim. Itulah yang saya katakan pemerintah nak kena jaga, nak jaga dan kita nak kena jaga. Kenapa? Jakat dan puasa sampai kepada puasa. Kalau macam negeri kita mudah bagi menguat puasa dan puasa ni sebab kena muka-muka Jawa, muka Melayu ni. Kena Tak macam negeri Arab, kalau Masyarakat itu tak puasa, Arab semua. Nak tahu di mana, Islam ke, Kristian ke, dia, apa namanya, kripti ke, Yahudi ke, tak kenal. Sebab itu orang isyak okok ke, minum bulan puasa ke, kita ambil Hosnozan, eh, itu Kristian lah tu. Mada'a pusat, dia pegang tasbih. Yahudi pegang tasbih. Kirsten pegang tasbih. Tapi bagi negeri kita ni, aku senang boleh nampak kedai penuh dan sebagainya. Sebab kita biarlah mekian. ni, ke kewajipan kepada pemerintah, zakat dan lainnya. Seperti semayang, pulang balik. Semayang jual. Setengah daripada kesempurnaannya, kesempurnaan semayang, orang yang memeliharakan atas semayang. dijaga betul. Jaga sungguh-sungguh. Waktu jaga... Perbuatan dia pun dia, dia dia ambil kira hukum hara, hukum boleh tak boleh mana yang sah tak sah. Dan mendirikan dia, membaikkan dia, kena kena perbaiki kualiti uh, uh, bacaan amalan masa kita kena kena baikkan. Bukan saya bukan sekadar mendirikan semayang tapi menambah kualiti semayang itu apa diantaranya cara politik sampai keberadaan membeharakan segala sunat rawatibnya ini kesemayang ini faham dan segala sunat yang dituntut oleh syarak mengejarkan dia dahulu dia pernah semayang perdu rawatib sebelum maghrib sebuah isyad dan sebagainya dan yang kemudiannya kerana ada yang demikian itu segala sunat dia menampalkan kekurangan uh, Tidak jauh ini dia Salah cetak tadi dia minnun pam menap menap minnun pam min lam ka nun menap malkan dah menampalkan melampal maknanya dia kabarat kekurangan fardunya ya dia menampalkan dia kabarat kekurangan fardunya maka apabila jatuh pada perdu kekurangan jatuh berlaku ...bila berlaku lah dalam semayang perdu itu... ...sebarang kekurangan... ...memang adalah... ...atau cedera... ...juga ijaan salah tu... ...cedera... ...dihajar cadar... ...cadar... ...cadar pula ...kekurangan... ...kekurangan tu cederalah... iyalah ...cacat... ...cedera... ...cacat... ...sebab sedikit khosoknya... ...memang... ...tidak khosok sepenuhnya... ...sedikit... ...dan dan tu berubah dua kali pula banyak cerita dan ketiadaan hadir hati balik tak tu hati tu ketiadaan hadir hati lalainya mana tidak kosong lah daripada yang ada maka itu adalah segala sunatnya itu menyempurnakan demikian korangnya so, sunat boleh menampung kalau yang wajib sempurna dah maka sunat adalah bonus bonus bonus perlu dan membaikkan bagi yang demikian cedera itu yang cedera tadi yang cacat kerana kurang kosong dan sebagainya maka yang sunat tadi boleh menampung, menampal dan kabarap dan jikalau tiada sunatnya maka tinggallah semayang pernyuat itu kurang kalau semayang tanpa semayang sunat Kalau yang perlu buat itu cacat, maka dia kuranglah. Bila dia kurang, maka terus tinggal kurang. Dan cedera. Dan luputlah ia daripada padilat. Ia emak besar. Daripada padilat, apabila kita buat yang wajib, kita buat sempurna, dialah sebagai suatu aset yang akan menambahkan kebaikan kepada kita dunia sampai pada akhirat. Kalau cacat yang wajib, tambah jika cacat-cacat sampai tidak sah semayan. Maka rugilah kita, serugi-ruginya. Sebab itu dalam konteks ini seolah-olahnya cacat apapun dalam semayan yang tidak disengajakan dia dapat ditampung dengan adanya sunat. Yang usaha yang janji bagi orang yang mengerjakan dia. Bagi orang yang mengerjakan semayan sempurna memanglah Allah sebutlah bahwasanya sembahyang itu menagih atau menuntut janji Allah Subhanahu wa taala dengan balasan. Adatlahal mu'minun alladzina ala salatihim khashi'un. Sesungguhnya kata Allah mengurnihi kejayaan falah bagi orang-orang yang mukmin yang khusyuk dalam sembahyang ni palah itu kejayaan dunia dan akhirat dijanjikan kepada orang yang semayang sepulna kalau tak sepulna maka dia tak dapat janji itu dan bagi orang yang mengejarkan dia kerjakan semayang halaman 26 dapat derjat yang tengah galang yang tinggi itu derjat yang tinggal pula derjat yang tinggi dan lagi adalah segala sunat itu labanya untungnya Dan perlu itu kepala modalnya. Oh, cakap macam bisnes lah. <tuk> Untunglah ada kepala, ada capital lah, ada subsidiary lah, ada. ada... Okey, sekolah modal. Dan apa faedah orang yang berniaga. Ha, betul. <tuk> Balik pun dia analogi lah. Dan faedah orang yang berniaga yang tidak dapat laba dan apalah lah? dapat faedah Bagi orang yang berniaga Yang tidak ada untung Berniaga Buluh kasap modal hilang Untung lezap Apa kena ni muri? Haji ni kata Apa-apa idah -apa ada orang yang berniaga juga tak dapat untung karena peraduh itu Allah SWT akan dia Wajib Dan sunatnya itu yang mendatangkan dirinya Lagi menuntut Dikasib dan redanya So, kita, bila kita buat sampai kepada yang sunnah, memanglah Allah Ta'ala kasih. Dia, uh, ayat yang sikit-sikit tapi sebenarnya kalau saya nak ulahkan, tak, tak, ayat dia ni ada rujuk kepada Quran, rujuk kepada hadis, Dia tak macam-macam dia katakan. Dia katakan, bila kita buat yang sunnah itu mendatangkan dirinya, dia menuntut dikasih dan redanya. Ini balik kepada hadis sahih yang katakan Ida taqarraba ilaiya abdi bin nawafil ahbabduhu Alam ahbabduhu kuntu sam'ahu ladiyas ma'bi Sebab hadis panjang yang bermaksud Apabila hamba-hambaku Mendekatkan dirinya kepadaku Dengan melakukan nawafil Nawafil na'filah nawafil, nawafil. Ahmadat ibadat sunat Tadilah sunat Bila buat sunat banyak Buat sunat Ahbab tuhu Aku akan sayang kepadanya Aku kasih Dia, dia kekasihku Ahbab tuhu Katan hub tu muhabbatah so, Aku kasih kepadanya Dia senang kan dapat Kasih Allah kepada kita Karena makhluk lain banyak lagi yang membuat mengakibatkan, tapi yakinlah sebab Warahmati Wasyaatku Lusai Rahim Rahmat Aku Kasihan Belas Aku Tu Sayang Aku Tu Wasyaatku Lusai Aku boleh sampaikan kepada apa saya kau nak di dalam abad tuh bila sila aku kasih seorang kuntu akulah yang akan menolong dia dia boleh mendengar seolah-olah analogi macam pendengaran aku orang tak dengar dia boleh dengar akulah pandangan mata yang boleh aku berikan kepadanya boleh melihat yang orang lain tak boleh melihat kita panggil kacaplah dia melihat dalam alam kuruhanian Kebesaran Allah, Kehebatan Allah, Dia melihat, Makhluk-makhluk Allah yang besar-besar, Tunduk patuh kepada Allah, Dia melihat sesuatu yang yang tidak boleh dicerita dengan, Dengan mulut dia, Tapi dia hidup dalam keadaan cukup bahagia tu, Sampai kepada, Walain istimewa, wala in saalani la u'tihi wala in saalani la u'tihi jika dia minta kepada aku aku beri apa dia minta wa in ista'adabi la u'idannahu kalau dia berlindung minta lindung kepada aku aku lindungi dia itu yang dia digunakan bahasa sini tu dan kandidat sunnah itu yang datangkan dirinya lagi menuntut dikasih dan redanya dan minta Allah kasih Allah reda kepadanya dan sungguhnya telah datang bahasanya pertama-tama sesuatu yang dihisap atasnya akan hambanya itu semahyang yang pertama yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala kepada hamba ini kita ulang banyak kali itu tak berlaku, kita berlangsung memang semayang itulah yang di, akan dihisap dahulu akan ditengok dahulu akan dilihat dahulu kalau sempurna semayang yang lain akan dilihat kalau semayang tak sempurna dah yang lain kita mahu tidak berguna besar kita, kita tak tahu sebenarnya uh, hikmah di sebalik itu mengapa yang tali yang mengikat dari itu mengapa dia merupakan core, mengapa dia merupakan uh, hardcore dalam tutupan Sebab kalau dah yang tak buat, yang lain ke semua tak tengok dah tak mungkin orang boleh sempurna zakat, sempurna puasa sempurna haji, sempurna jihad semayang tak sebenar, tak mungkin dia mesti start dengan sempurna semayang dia oh datang urge nak buat puasa yang cukup betul lah, okay. ada orang yang puasa cukup, semayang dah Okey, dan balik yang mudah. saya muayang apa namanya? ada saya datang akan dia dia dapat kurang dikatakan tilik kalau sekiranya semayang hamba tadi itu ada kekurangan Allah Ta'ala kata tilik oleh kamu adakah baginya daripada yang sunat maksudnya malaikat yang me melihat kepada amalan kita Cuk kita ni dengan sendirinya daripada dunia daripada daripada kita lahir kita disambut oleh dua malaikat fiz yatalaqal mutalaqqiyan 'ala al wa 'ala al-shimaali kita lahir tu dia talak dia talaqqal disambut oleh dua penyambut lepas sambut 'ala al wa 'ala al-shimaali mereka duduk maksudnya mereka terus tunggu jamin seorang, kanan seorang alishimaliqa'in ma yalfizu min qawlin illa ladai raqibun atid yang pengawal ada dua yang ini pula raqib atid ada yang mengatakan yang sama juga, tak apa raqib dengan atid, apa kerja mereka ma yalfizu min qawlin Tidak ada suatu perkataan lapas yang dilapaskan dengan lidah dia. Melainkan, kesemuanya dicatat. Direkod. Saya boleh lihat yang depan-depan yang saya ni. Semua ada So, teknologi canggih yang namakan recording ni sudah sampai ke zaman digital. Benar bodoh ya besar. Percauan macam TV saya ada hal sikit Lapan jam Benda kecil, ya, rakam. kecil rakam. 8 jam. dia harakang Kecil harakang Lapan jam kata tak Ustaz Ada yang paling baru ni dia kot, 14 jam dia boleh rekod Non-stop Benda kecil ni Saya nak kait ni, ni. Ini yang kita rekod yang Allah buat recording yang asal kepada kita itu dia katakan -kata. sampai ma lihadal kitab bila yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha bila kita mati nanti malaikat beri kita amalan kepada kita orang semua diberikan kekuatan kekuasaan untuk membaca dan faham di pekecik dia itu dia baca tengok ma lihadal kitab Ya Allah, kitab saya baca ini dia tulis, dia rakamkan apa yang saya buat. La yughadir tak tinggal siriratan kecil mana yang kita buat pun, wala kabiratan besar entah macam. Semuanya jelas dalam kitab. Flashback mind. Tengok balik hari ni aku buat gini, buat gini, buat gini. Ha? Sebab tu malaikat tadi tu dia bawa digital recorder. Dia tak payah cas biteri dah. Kesemua kekal. Tawal. Okey. Dua. Sambut dua. Kita mati dalam kubur tu. Dua juga. Mungkarun. Wanakir. Sampai kita bangun di akhirat tu. Kita akan berjumpa dengan sa'ikun wa Dua malaikat juga yang tuntun kita bawa kita nak pergi pengairan Saya pun seorang pepandu Di depan Wasyahid ni Yang membawa segala fail-fail untuk pensabitan Kepada Ketua Pengarah BPR Ya kan? Dah <tuk> <tuk> <tuk> Kita mungkin boleh terlepas dunia tu. Tapi yang ni ni yang Yang pendakwa ni ni yang bukti yang dia bawa tadi tu tak besar sangat jaga ni kod digital tu bila buka ke semua itu memang nak phi langsung tak boleh nak lati macam mana al yauma nakhthimu ala afwahihim wa mutqlimuna aydihim mulut tak boleh cakap benar waktu qul a'idihim. tangan kamu akan bercakap rupanya tangan kita recorder wa tashhad arjuluhum kaki kita recorder wa qalu li juludih buluh rumah dengan kulit ini recorder cepat dia buka sekejap mulut untuk bercakap wa qalu li juludih mulut yang bercakap tu lima chaib tu hang saksi siapa nak marah kulit dia nak marah tangan dia Boleh apa masa di atas aku kan angkat kena juga qalu kulit jawak kaki jawak kepada kita balik antaqanallahu allazi antaqul lajik kami lama duduk senang tak boleh bercakap hari ni masa kami nak bercakap hang diam pula dengar nak bercakap ha kalau tanya begitu kita ni dikawal sepenuhnya oleh anggota kita sendiri so dia dia telus dia dekat tak sembunyi apa yang nak berlaku kalau besok atau besok, dia soal tak dia cakap dia bercakap dia bercakap dia tidak pernah biasa bohong kita ni siakap senuh dalam ikan duri tanpa sambung lagi lah ok ok Kalau inilah sistem yang kita lihat Sistem itulah yang kita lihat Jadi kita akan terasakan bahawa Kalau adalah perasaan bahawa kita ini bahawa Baik buku kita ini Kita sendiri yang akan menyaksi Atas diri kita Macam yang contoh Nak-napi macam mana Kata Nabi Yusuf itu uh, Zulihah terserempak dengan Suami depan pintu Dia sedang bergelut dengan dengan Yusuf dia terus keona ba Ma jazza'u man arada bi ahlika su'an kamu baik boleh dia boleh keona dia yang mengejar Yusuf dia yang nak tu Yusuf bila tersempak dengan suami datang terus apakah balasan yang perlu yang patut kamu kamu kenakan ke atas orang yang berniat buruk melakukan yang tidak baik ke atas isteri kamu ahlikah suan dia tuduh Yusuf yang buat kerja kala Yusuf kata hiyara wadatni annafsi dia yang menggoda saya mengejar saya apa jadi wa syahida syahidun min ahlih Keluarga terdekat kepada Zulihah datang jadi saksi. Kami tahu apa yang berlaku sebenarnya. Kami tengok. Tapi tak apalah. Kamu sebagai raja, kamu sebagai menteri, kamu tengok. Baju Yusuf. Terkoyak kan? Koyak di mana? Inikan akam Yusufu kudamil kubulan, sadaqat oi hey, Kalau kayu, kalau kalau baju dia terkoyak di belakang, so sadaqat betul cakap dia. Ya, kalau kalau baju dia koyak di depan mak Kalau baju Yusuf terkoyak di hadapan, Cakap cakap gerhabdan. Yusuf yang jahat pergi kat Zuriha sudah tolak dia. Di depan tapi wa in kana qamisuhu qudamin duburin. Ha tengok balik. Kalau baju dia terkoyak dia belakang, belakang. Dia lari ke atau dia balik kat dolehah. Jadi dia lari, bila lari, zulah datang di belakang, tangkap di belakang, koyak belakang. tengok tengok baju koyak di belakang. Ala hada min kaidikun. Ini angkara perbuatan kamu. Tapi balik kepada, وَشَهِدَا شَاهِدٌ مِنْ أَحْلِيْ Kalau sudah keluarga yang terdekat dengan dia itu pun menyaksikan ke atas dia, mengatakan dia salah, takde Kalau tangan sudah mengatakan, memang aku yang mencuri, atau aku yang terima rasuah, aku yang siakap nohong, lama akan duit. Sunat Nabi macam mana? Ini yang, yang dibawa sampai ke situ tu nak mengatakan bahawa memang uh, semua itulah yang diterjemahkan balik dengan kelakuan semayang secara umumnya semua bergerak hati bergerak, niat mulut bergerak lidah bergerak tangan bergerak so, kepala bergerak tulang tulang belulang, tulang semua bergerak sebab itu duduk bangun supaya semayak, ini semua akan saksi sebab keadaan hari kiamat nanti menjadi tempat untuk kita meletakkan kita, hama so, Allah yang baik ataupun yang tidak baik alah ratib itu terbaik atas dua bahagi, pertama rawatib mu'akad, iaitu dua rekaat dahulu di depan subuh, dua rekaat dahulu di depan zuhur, dua rekaat ke depannya sebagainya, sebagainya. Ini ke ni yang sudah saya tengok sudah maklum bidarura Tuan-tuan puan semua tahu sangat dah ini dan tidak ada complicated untuk memahaminya Saya Tidak payah saya ulang Dan di bawah ini pun kita cakap pasal uh, sunat uh, Asadur Ka'ah tu Soal di bawah tu Ada semuanya sunat Qabliyah ada, Ba'liyah ada Apa nak baca dalam sumayang tu pun ada dah Uh, witir, semayang witir elok dibuat, okay. apa nak baca pendolong pun ada senang, faham dah lepas tu semayang duha yang jangan-jangan kita buat tapi ada-jangan dibuat, ada di bawah ni di bawah ni buat duha dibaca perkara pertama semayang duha di dalam kitab ni dia duha pun ada isyrak pun ada uh, duha sabit dalam ada hadis yang sahih Nabi buat, sabat buat Ishraq itu ada khilaf Tapi buku, kita ni nak cakap ada ishraq Ishraq apa dia? Masa naik matahari Kenapa dia khilaf? Kerana Nabi pernah melarang Umar al khattab Itu halaman 27 Atas dia itu Sunnah Ishraq Raka'ah Nabi pernah melarang Dalam hadis yang sahih Kepada Umar al khattab Yang bersemahyang Ketika naik matahari Nabi melarang Dengan suatu bahasa yang penuh makna penuh ada simbolik dia kata la tusalli hatta tatlu' ash-shams ka anna ash-shams baina qarnay ash-shaytan umar jangan sembahyang waktu matahari naik itu kerana matahari itu dia naik dia antara dua tanduk syaitan besar sangat kat tanduk syaitan ni sampai mana matahari tak dia ada, dia ada bahasa tiasan sewaktu so, itu tu waktu sebenarnya naik matahari itu waktu dia sedang on dia at horizon matahari cross satu horizon itu 4 minit uh, 38 second 5 minit lepas dah masa dia naik terus tengok betul dia tenggelam tu aku dah tengok daripada mula first touch di antara bulatan matahari dengan horizon tu boleh touch horizon sahaja 4 minit, 30 second dia akan tenggelam itulah waktu yang sedang matahari naik yang itulah maka dia dilarang sekurang-kurang larangnya waktu itu sudah jadi waktu tahrim pasal subuh akan habis waktu naik matahari Depan naik pajar, subuh kekal sampai naik matahari So naik matahari itu, naik tak naik itu, itu dipanggil waktu tahrir. Itu ya jangan semayang. Adapun selepas matahari naik, jelaslah dia keras the, the horizon. Maka boleh semayang itu dipanggil sunat isyrak atau dua rekaan. Baca kuliah pula. Saya tidak semayang uh, isyrak ini sebab lebih utama tumpuk kepada dua. Dua jelas. Tapi ada semangat awabin ini pun... Tidak ada hadis yang sahih tapi dia merupakan ibadat yang paling baik Solat Awabin ni solat Awabin ni solat yang semayang Orang semayang yang antara lepas semayang maghrib Menunggu dengan semayang isya Tapi kalau ada kuliah janganlah semayang Awabin Sebab dengan kuliah itu dia wajib Solat al wajib Sunat Awabin dia sunat walaupun tidak sabit sangat Tapi pada saya dia semayang Jika tidak niat Awabin pun, dia nak sembahyang sunat sahaja. Dari lepas Maret, sahabat Kak Isha, Ahlan wa s Memang baik. Wa s-salam. Itu dia kata Awabin. Lepas tu sunat zawal ada, sunat mu'muk, -mu safar ada. Kita memang sunat safar ada. Macam orang nak pergi ke haji. Sebelum pergi ke haji kan, semua yang sunat dua rekaat, sunat safar tu. Memang, memang ada tu. Okey. Semua ni sunat. Termasuk sunat, Uh, sunat dua rekaan uh, sunat uh, selepas akad nikah dia, dia sunat lah tapi kena atur elok masalah Lagipun peluang untuk semua yang sunat tu empat kali orang tutup mudah faham dengan Sekalilah banyakkan kita, maknanya eloklah sumayang sunat-sunat uh, kita lepas, angkat nikah sebagainya. Okey, sampailah kepada semua sumayang sunat itu dan saya akan fokus yang ke depan itu kepada suatu sumayang sunat yang memang menjadi satu daripada uh, tuntutan yang amat baik iaitu sumayang istihara. Saya akan terang cara dia dan sebagainya itu pada perjumpaan kita yang akan datang ke Allah. Dan malam ni kita nak jawab soalan dulu.